Pânza de abur, autor, Gabi Șustăr. Merg sau doar patinez cu coada ochiului. Din când în când, ucid curcubele vinovate de ploile false. M-am născut în prima zi a străluminării. Mirările se rostogoleau vâscoase din punctul masă-materie unde începea totul și Dumnezeu chiar. Cenușie monotonă, umilă, o rugăciune anume se despletea lent în toate cântările. Oamenii vii sunt candele dureroase. Pâlpuie pe dinăuntru prin suflet, pământuri de șarte se înșiră în paradis. Za în derătul oglinzii, pe pânza de argint, Cusută în aburul eclipsei de ploape. Sunt tainicul os al frunții, închegat prin lege. Două hemisfere prin care circulă întrebările și răspunsurile, Sentimentele și morala, lumina și noaptea cea mai lungă din toate. Răsuflările galaxiilor, Plâng, răsucesc, trag, întorc în apele negre, Nebunele opritele ornice. Lectura Maia Martin